ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ميه الله فلا مذل له ومن يذل له فلا هادي له واشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ سُوَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْتْوَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا جتنبوا کسیرا من الزونی ان بعض الزونی اسم ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضاً ایو حب آہدکم ای اکل لہم آخی میتاً فکریتمو واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم زمائزت مندو مسلمانان رونو ماد سورة حجرات د شپګشته می سیپاره سې حجرات کې آ آداب او قوانین قوانين د معاشري د سمولود پارا د ځان د جوګه جوړول د دین شريعت د پارا سحکام او قوانین سادهونه بیانې په دې صورت کې منتا دا داسې صورت ده چې په دې کې اصلاح د معاشره کې اصلاح د جماعت مسلمانانو کې او په دې کې داغې بنیاځي صفاتونه او بنیادی حقوقونه بیانې یو قانون یو ادب منګه دا ذکر کړ کړه او مخکې جمعه چې دا الله او د پیغمبر او د حکمونو نه اوران دي مزه یې تللو دتلو له باندې منګه بیان کړو چې کم سی زنه الله پیغمبر من کړی دی اغه نه من شي او چې په کومه راتلو حکم کلی نو په بیا موږ دیمه دبو دیم قانون دازه کړکړېو شلاترفه او کو خپل رسم او ریواج په اتباع پیغمبر مپورته کوي شریعت چې کمه یو فیسلام موږ ته کارا کړیدا راغب کار ساتو پای با عمل کو او په خپل زندګۍ کې جاری کو بیا ذیم ادب داو دویم قانون داو چې مسلمانانو اسلام په دی راځي چې کله د دوو کسانو مرزخه خبر راشي یو به اعتبار یو فاسق برشی یو ته یو خبر وږي بل ته بل خبر وږي او فساد دو دوالو تر میان زواچي و ته خبر نه اگر تاسو خبره کوي تاسو دا ویلی بل وی تاسو دا ویلی ری. آیوب ولته تیار کی په مقابله کې یوبلته به تیار کی په جنگ کولو کې یوبلته به تیار کی په دشمني کې حالان کې دا خبره داغي منځ کې شوې نه دا او یا کې شوې دا نو هغه په بل رخ وې دا خداه هغه خبره دې وله منځ څخه غړ ورکړه آیوب سره په دشمني کې ودلول او ش زیات رازی زمنگ مسلمانانو کې او پدی بانی دیر دیو بلنا پریشانی او پدی باندی یو بل آغا دشمنی سر راولی اقبل پردی اومو اقبلهم د کدی بیان په پدی عدب باندی یا ایوہ اللذین آمنو انجاکم فاشقون فاشقون بين بعضن فتبينوا انت سيوا قومن بجالتين فتصبحوا على ما فعل ضمادمينا هم المؤمنان جزاء انتم المؤمنان وعد ايمان داوا نو کراشی تاسو ته يو بیتبار يو خبر باندې یو خبره تاسو ته پیش کرا او کسب ده داغه ده خبره سه اعتبار نهی مانند دروخ جندې داغه ده خبر سه اعتبار په شریعت کې نهی نا اهل دې د گواهد قبل دوم نه دې عصم خلق دا په خبره عمل نه کوي دا سی او سړې راغې او تا ته خبره کوي سړې وی زنانی وی تاقیق فتابینوا تاخیر داغه ده خبره کوي چواکیدا خبره راخلې دا وکنه د دا خبره صحیح ده او که یو نیک بنده بهئ اووا هغه به خلکو مخې بد نامې چک فلانی داویللیدي تا بهده لو ډک فیصله چې ځان نده نهې پوه فیصله معرووه ډک د دا دغه د تصدیق مکوا کوه وارو کووازه به ددي خبرې تحقیق و کومه چې دا خبره داسده و که نه تاب به جا فلانی واجد برد خبر تحقیق قوم چشوی دیو کنا زکا تحقیق قوئی قرآن وی انتو قومن سی سیو قومن بجالتین شو ابرزے گئی تاسو یو قومتا پناپوئے باندی او خبر نئی ناپوئے به تبو تزرر رسے فتس بیو علامہ فالتم نادمین نوو بغرزي تاسو پا کا چکړې تاسو په هیمانه کم کار د غریب تاسو د خبرې په نسبت به تاسو هغه څه کار غلطی عال کړې که خبره معمولې نو دوالو پروګرام به تیار کړې چه دی وزلار کې کینم دیو راځي او دوی او ټو کوم چې تازه خبره ولیک کړو کشر ته خبرات د بدنامولو لوي مر نو بیا اړولو د دشمنی جوړيږي لارې کې ورته کینم مړويکم او به وژنم نو الله به دا وتا ثردي تاوان سزا او د الخسران سزا تمخشه نو دا غینه مخ کې د دې خبرې لون تحقیق لاوي او کوي نبي دا غینه په څه خبره 파غه صاحب ته شو به خبر خبر دا خبره په نسبت کاروایو سره وکا او چې خبره 파غه ثابت نه ده جرم په ثابت نه ده او ته د هغه لپاره لار جوړه ده د هغه لپاره پروګرام جوړه نو تاسو نه ده قران وای اګه پاکستان دا کار موجود نه دی خبره کری او ته باغه ته نقصان ورسه زادت ورسه چې بیا و اوه ګوراه خبرنو ما تکلیفه غته ورکو اغه خبر نو ما ته رد بدوي پايوس بيو او توس بيو الا ما فعلتم ناذمینا نبی علی الصلاۃ والسلام یو صحابی ولید بن عقبه رضی الله تعالی له بنو ها یو قوم تا د پاره زکات هغه ستلو د او دا, دا, دا قوم نه زکات ورو لا نا چته نو خلق راوتلیو د د استقبال دغه ساحبي چې نبی للی سات او سلام منږ ته ی او کس رالیږي او خپل صاحبي دی خپل شاگرد دی نوداغ د استقبال دپارهغې بهر د واتو نوغ استقبال دپاره نو چې لاړی وکت دی د نوېته و واپس لاغې نبی نبیلی سلامې جاسوسی وکړو چې حضرت هغه زما د ووهو د پااره بار د دا خبره غلطه دا بعد خلق پیش کئی اولیل بی نوع اکبر جلان حوپ آگه بانه بدنامه نه دا اره خبره چاگه خبره آمه ای او فاسق وی دا اغا پا بارک دا حکم راگلے دے دا اغا پا بارک نو فاسق یو عام کس دے یو بیت بار دے کہ یو خبره اکنا دا اغا دا خبره چاند بین ټول سبا په دی پا دے تاویلی،, تاویلی, و تاویلی و ماویلی ابا غریب خبر نئی دویم بل قانون بل ادب داو چه دو کسان و خلاف خام خدا هرچا منس که راجی خج خاون منس که راجی پلار و زی منس که رو روتر منز راجی رو روالی منس دا خبر دیر راجی پردو منس که لگی راجی پردو کم راجی اخپلو کم راجی نو جداریمマンス که داسې یو خلاف بیگلا و راغې نو قران وې تاسو دا غیمنس کې څوکې اصلاح وکړي واین طائفتان من المؤمنین اختلفوا فاصلهه بینهما کچته د دوو ډلو د مؤمنانو نه جګړه را لایو بل صدا نو فاصلهه بینهما نو اصلاح وکړي فهمای دواروخه اتفاق را ولې دغه تر منځاب دا غي مسک اسلام کا دا غي مسک نور دا خبر مپه دا کوا چا غي دیوبله پا غي باندې تنفر کئ نفرت کئ کرک کئ دیوبله نه امرا غته د خو او د خسړې لستا لار دې روړ دې خسړ دې دا عمل غره دې دوست دې او خسړې او اربع همستا باندې کومه تخې خبرې کئ نو اروز د سده اوله غوا او هغه تواي ما ته یاسنه افرض کې ګورځ تاسو خپل کسې استداد دې 12 د ملګري، اسه وځد ا هو داسې نو د یوب له سره په ډیر طریقو دا غي کا جوړ پیدا کا، الہ به جوړ لازی کو ته ما را توزه خکه هغه پت کې پماخه ملګا او کې کا هغه تواي ما خدا سې نو کني یم یوب له نفرت پیدا کی کای کنه او دا خلق آره سوکې ته اخپل دین نږدې دیوارو کده یوبل سره ټکراو کرا ولم باځه وایمره منله خداشه تراخه خره اون پکه مزي زو رازوبکه یونه پکه چه اسکو بننه پکه روټي وکړو تا کې اوشنو بیا و هو مزه نه کوي کنه حانه او ته الکه ورزه خو کوشش کوم هو غن ورو اوسونه کې بل څه ویله کا زه ورزه کومه روغ او روغ خو ته وینې نه دوره پیسه بي دوره به ته دالو دوره به دالو نو اغه بلنا نورم لري کی قران منصوصي حكم کړي ف اصلحو بينهما صلحو کي صلحو کي کداغۍ کی مرګون راغري کداغۍ ګورا کتر ډیرم دوشمنی کې کې خسريا اخر سره صلحا صلح يبر ازي روغره بر پیو پردی حاوس کې او بس کریوی یوی اوخے پردی پتیتا گرشیوی اوخا پر زمانے دے جاہلیت کے اغانی لی کلی لی دا غیر که دا غیر پا بارک کے سلور زرملی شیو دا غیر باندے چی داوالے صرف پردی پتیتا ساروے کٹ نصر چلو شو ساروے دے نو بل حوس کی وبوس کرے غوس کرے کنه ساروی دے جناور دے اور انسان اس کله غلط کارو خدا آپ چا نه غلط کار نه کی گی بس جرم یو ک یا با جرم کرے نه دیکڑے او کله مې بھائی ما معاف کړو دې معاف کوم و جنم بده خدا ظلم نه دی اوس قران وی دو کسان مستشی فاشلو بینهما دی مسکیګه ونه ما تا بیا بسکه نه استامنم نه دبلمنم و جنم بده نه بیا بسکه اوسره مسلمان سره دا خبره لایك نه دا چې کله الله زده معفو کوم الا من تاب وا امنه وا عمل عمل صالحا الله چې سوره دې غلط کار کړې دي گناونه دې کړې دي توبه وبازا په اولایک يبدل الله سيئاتهم زست طول گناهونه اغزا په نیکو باندې بدلم معفي تر کوم نو چرابول زاد د پوغانو ټولو جرمونو معاف کای اولات راوږه نو ته علي معافي نه کای پيو سزا پيو جرم پيو کنزل باندې نه بایز به د کنزل ته پوس کوم وی کړه وی کړه زموږه د خبرې ته پوس کوم وا نه بایچ تا خپل هارو نه معافي بس ما معافي الله معفوکل کئ نو ز سیمه قران کې زې په زوي اللہ من تابا وعمل صالحا کلوی اللہ من تابا و آمنا وعمل عملا صالحا کلوی اللہ اللہ زین تابو و اصلحو خوصر جرمونا کری نقصالنے کری و غیطو بو کلاد بدکرنونا مافیو اختلد اللہنا اللہوی او ګوراه هغه چې د ښې عبادت کړي او بني اسرایلو شرک کړي او قرآن د هغه په باریک وي فقطلو انفسكم هوجنې په لو ملکورو لاره چې غلط کارې کړي خو چې کلا هغه تیار شو سزا تا چاوي منله سزا راکې زګز مونږ جرمونه شوی چا ول ورکولا دوالا د الله حکم پا واسطا دا انبیاء انبیاء چی اللہ اللہ دی نو ته تابع درشو د الله طرف نه حکم په واسطې د انبیا راهې انبیا مخته شو چې الله ته دېتما فیوکا الله ستا بندگان نو چرکا لا اره د معاف غدا غدا پاره توبه سوال نو الله مافی اعلان کو فتاب علیکم الله او ما معاف مافی معاف نو چرابو لزت مافی کئی نو یو انسان چتا چا تا مافیو کرا نو اللہ بتا تا مافیو کدر دیری سیزو نو لیکن یو حدیث کے رازی نبی علی صلاة و سلام ہوئی یو کس دے چاگا دی یو انسان یو گنام ماف کلا دا غا غا سزا سزا و نکلا چده اللہ دا ماف کا نو کفارتو مای دا کی رازی دا بادا بدل نا غسل دا نقصان نا غسل دا غنه د بدله دا کفاره شو تاسو د ډېر غناونو الله بوب دې په زبانه تاسو ډېر غناونو مافږي مافي کا بس یا رو مافي بچتواله ټیک دا زم ما هره کڅډې شکونو شبهاتو او زم ما مخالراله چر روز په شوه نیما ما غلط خبرې کړې دي یا تا ته چا غلط خبر ز رسولی زکری من دي هوتوي چې کړي دي نو زه په خپل خبره معافي غوارم بس خلاص خبره دغه خدمت دګن اور څه الله وي حنو ګرا فاصلیحو بینهما دې بینه دې هډل باڅر دې کن بدل علي علکت ذبل ته زنزن لو ستاله جرمونه کیږي په رسک شپا کې ستاله داغه نه زیات جرمونه کی تا چې هغه په یو ګناه په یو نقصان باندې معاف نه کو تا چې الله نه معاف کوي بس دا خبره زاره پاسلहू بینهما قران وې صلح او کې دا تر منځه دی یو مسلمان وجل حدیث کې راځي نبی عليه صلوات و سلام وي ته یو مسلمان په وجهل باندې الله دا تول دنیا برا وقت ختمه اللہ مولګنی الله گنی اللہ و تول فضا جز ختمه جی خود یو مومن و جلدامات خنن لگی بی گنا او دا قلز قلز یوزی وکا بلزی مرکا یوزی دارو کې شکی کوا وجنا قتال کوا ڈاکی کوا شکی کوا پکور و رونا رو خلق و جینا دا دا مسلمان دا شان سر مناسید دا دا سر مسلمان ہوئی قران وای فاصلحو بینهما صلحو کای مافیو کای غیتا فاصلحو بینهما صلحو کای داغی پمینسکی هو کتن زول کسلح صلحکه صلحرا راولی کسان دوال یوبلتن نزدیری په وجلو ک نزدیری دواله قرب دی چیو مکی په بل باندشی په وجلو لکه حدیث کړه جنبی عليه السلام القاتل والمقتول في النار قاتل ومقتول دا لوبه پور کی نبی عليه السلام نوک سپوز کې اېدا الله پیغمبره قاتل خو باور ته ځکې چا غبل کس ملکه نو مقتول سو ګناکل چا غ باور کی او ورته ځې نبی عليه السلام مقتول بځکې چ دې په مخ کې شو کما کشو وین کما کشو وین وین کې دا دم اراده د وجلو دا کړیوہ خو اراده د وجلو دا غوا اس له هیڅ تم ال برابر کړیو خو مخ کې په صرفه غشو کده دا اراده نه وې کړې دا د وجلو چرورکته ارسکه خو ځو قاتن کوما کته ارسکه خو ځو انتقام نالما بیسمنو به له ورته نو ته نن و ممسه داسې جوړه ده نقرران ک الله ف اصلحو او بين نه همما سح داغ تر منځ کوئ د کسانو منځ کې نوکه کسان دو منسته شو د دو کسانو خلاف راغلیو لقصان را غلی او دو کسان منته شو یا یو کس منته شو او د دوالو کسانو منځکې سلا کويپغ دوالو کسانو کې یو داسې د چا صلح نکوما مکوم۔ سلحا نکوما سزا ارکوما بدل لما نروغا کئی نسلحا کئی نقصان کئی نو قرآن داغی طریق دا خود بیا قرآن کریمو چه کم کس سلح تا ما کشوی دے نو آغا سالس آغا با خلاف کئی دا آغا کس چا غا سلح تا نرازی دا بغاوت کئی دا آغا سر با دشمنی کئی دا آغا ساید با نکئی دا بل مزنون ساید بکی اے دوکسان دی یو بلته اللہ علی پو دشمنی در ایم کس رای صلحکوما اگر یا دید اخدا جتا سویوگی بس منگتا منظور دا منګه روخ کخیر کتا ویر اگر دید اخدا ابل وینا روغ نکوما صلح نکوما زبدن یاب دلالما یاب دی کوم یاب داکوم داکوم خروغی تنرازی لو قران و يفقاتلوا فان بغت اهداهما على الاخره ایوب بل بل جاتے اوا غا چه بدل اخلی اغا جاتے غم کوي ذات خور غم دے نقصان هم کوي باغي غم دے لو قران و يفقاتل التي تبغي حتى تفي الى امر الله جنگ کوي ای سالسان او ایسل حکوم کو جنگ تاسو د هغه د لسرا تبغی کا هغه د لزا او ک یو کزه چاغه بغاوت کئ هغه صلح ته ناراضی دا هغه ستاسو په خلاف کودري کئ دا هغه بل قسم لا تعلق کئ چاغه صلح ته تیار ده سالسان به ودریږي وروه ای زممل منګه سکه موغه په خلاف زالو وانا اوس ب زی نه وڅکم کسانو په دې سولح کې ایساغت سره سولح میدان تر اغری دي کم کس بغاوت هم کوي ذات هم کوي او سولح هم نه کوي نو چې کم کسان سولحه ته تیار دي نو اره کسان سالسان سولح مال جګمار بزاغه سولحه والو سره مرسته کوي تایید کوي چمنګم تاسو زه دې دې بدل والی زه مونږ به تاسو ور ودیو چارس کوي تاسو بیا کوي او بیا فشار شی وتښتې او تښتې باندې ول وودریګه خلکو سره قرانوي شاعره کمزور شي نو هغه وای کوس بدل علم کسان کانسو جړگی وره مسرو علی سنہ وله مسرو او اعظم مقابل هم دے دی به یوازې شي قرانوي یوازې کوي یوازې کوي نو دې سزا نشي ورکولې دې بدل نشي غسلې بیا نو دې بیا سکه جړګمال سولې ونه ادله کډې راځي بهادر سړې بټې شو په شاده بول کې تګړه شه موږ دنا لاړو نه او ته یوازې په هغه بیا په ورزي ته دی کوم ته سره قران داسې خو دللا شاګن نه داسې سره ته تیاریږي سره ته نو تاسو به اګه سالو صدا اورېږي چې کوم سره تیاریږي او دا نور خلاب بکوي ننړه حتا کم وخت پهوري بو صلی الله علیه جړګمار صلحمار بد کم وخت دا غ مظلومی ټلی سره ولا علی حتا تفیئا امر الله تر دې چې وګرځي دا غ سړی باغی رو گرزی دا غ نو صلح کونکي والا کسا دا الله تا چې سو پور غ دا الله قانون او فیصله نظم من منی نو دا جړګمار بد دا غ مظلوم کسر ولا علی زمون تاسو ته ایت کو فانفوا اطفئوا السلاح بينهما بالعدل واقسطوا او کډو کډ هغه مظلومت هغه ظالمت لا هغه قالکه خدا چز تا سو ټول یو شوي زې یوازې شوما په دې راه خدا صلح قرآن وی بیا صلحو کئ دا غې پمنسک او چ صلح کئ لګره بالعدل پنساب به صلح التاصلحون کہ التافیصلون کہ واقسلहू بینهما بالعدل بقانون واقصط انصاف کوي څوک یو فیصله دا بولځات صحیح یو فیصله صحابه او یو فیصله دا د پیغمبر بس بدوډ اگر مخک مغالبا دا بیان کړو بادشاه جبلله نعمتو اېغه بادشاهانو له حازم نو ساتله دا څه فیصله راکې ما او ته دوه کمزور فیصله نشو کولای چې په ګلګزور ورشاله کا هغه زورول شا په شاده بور کوی مرزم د سره والالم کې با څه سریه چې ځنه رکشي لریشي دا او شیار ټولې مسلې به جوړي دا خو یو صحابه چې موږ ته دا څه کانامي پری خودري داس داستان د ګلدسته بره خدای رحمت اعظم ما ته پراته ده اگر کاین خارو کې پراته دي جبل هم نعم دروم بادشاہ ده خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او یو ذمہ دار اجس کس له سپیله وال بس د الله په کور کې جيباد شاه ذمہ دار راي عجزو کمزوريو اغه سره گاډو حاکمو بادشاہو حضرت عمر دفتر طلالي رضی الله عنه اوه حضرت ته بادشاہي زما حضور وست کیږي خو مالا د الله فکور کې اغه سپېړه دا کوي بس خپل درخواست پیش کستا خوغه دا ما خو وست کستا سوسو شو دا ست درخواست اغه منلو دا ست د اغه قانون د ربول عزت دا ست جاری کړیو ایو دې دا خاله ب فکر او ها فوجولهغه ورے ولای بادشاہ جبل لے ام ام دروم بادشاہ دے او غیره را و سېدو لاس نیوله حضرت عمر مخته پیش کو دفتر ته را و سېدات بادشاہ ته وي حضرت عمر رضی الله عنه او تا ذمہ دار غریب له سپېړوله ور کړیلا گزار دی ورکه تپوزو دی خبر وکوم او یی را جی ته زما بیزتی کوله وسې بیزتی کړو وا و بشه بیزتی دې حضرت عمر غریب ته وای و حضرت بیزتی داوا مړه دې بیزتی نه دا کړې د چي طواف کاو نو د الله د کو نه 4 چا تا وکلا دا تا گاټ تا شو پولیس تا شو د پاره دې چې نور خلق دن نارانی شي او دو یواز د الله ذ کول نه وچلم نو ما ورته دا صرف وی ما صف مات کو او دن لالم د الله ذ کول تواف مکاو ما او صرف دا وی شګورا دا الله کول ک مخالق منکه دا خدای الله کور دے دا ارچا په دے کې حق دے څو په تواف کې څو په عبادت کې نو دا مالا س په زما دا خبره وله وکړه او بل دے زما نه په تواف کې مخ مخ کې تا او عمر اورته وچ تا خو ټولو ته الله خود لکدا دا ز الله خود سکه مکه مکه راشه مکه به رسو راشه رسوبه ټول په دې کې سره الله خود وایخه وای بولس بل مخيلو که زو غینو کړیو وینا حضرت عمر تا خپل گاډ او خلکو ورته وای حضرت نجمي اختيار کا غوري سختي ونه کې وې څنګه لکه سزا ونه کړو یا سزا مور کا و درو بادشاہ نقصان بو مرتد بشید ابو بشی حدد مرو خندل ورته ویا ساته خلکو د الله او د پیغمبر قانون پر دا جرم ده او یو بچرم د سزا ور کول اگ کل لوین لویسړی د انصاف ری بس د الله او د پیغمبر قانون پر دا جرم دی او یو مجرم د سزا ور آسوک چې راغلی نه غټولنی هغه سزا اور کول د انصاف دی هرین انصاف دی کیګا نه بادشاه اوځه ما مرتد شي بیا به زما خلاف کوي ریسپرو انشته حاله یملا ده نو هو بادشاه ته وی لاس کته کني غوډره گا ګورخپلګار اور سزا ده خپل املا اور سزا هغه تم شرمنده کو هغه به لاس او کا ازمیدار اجستوی راشا و چې څنګه سفیرې ور کړې هغه سفیرې ور کړې بس نه به جاتې کې نه به کمې کې عمر ولال رضي الله نو او محمد صلی الله چې سفیرې ور نو هغه مرتاد نه خارج شو روم بادشاہ جبل ایمنيام ها خلق ته تاسو موږ نه وينا و یوځو پیغمبر سنت خزما خزمد ملک لس کاله په خیر ارشیخیر دلالشی خو یو د پیغمبر پرهودل اایه ته تیار نیم عرب عربیا ابا چی عرب عربیا جورشی خدای پیغمبر سنت چماتل شی زت په حضور ته تیار نیم دا سه قوانین جاری کړو بیا سن 14 کې چکل جن شروع د صحابه او د کفارو د کفارو په مرسته کې هغه وړو جګې او ایران ته چې کره وروې د پاله جنګونو کې نو ج دا مخې شو د با و عمر به کم ک جګ اومر جنگی مخې ته وړ تا عمررو د جللاو ز به نستا په مرته کې جګې دی ز به تا سره په ملګرتیا کې جګې دی که تا سر پړه ماده نو را کړي دغ سپې اثر دا چې نځ ستا مقابله ک جګېم. ستا خلاف کې خلک هم تیارو ما حزدی عمر د ډیر جنگي ته تم جنگي کا نا ډیر جنگي ته تم جنگي کا نا خدای دې عمر دا خبره هغه نو منله دا لاو د پیغمبر قوانين دغه نه ماتل کړي دا چې هغه دنیا کې امن راوسته و ہو دا چې هغه په ملکونو بلال او هغه آباد ملکونه هغه به لوې چار کړو داغه رسول سر و سامانو اسلحو و سرنوه یو ذل چه کلا روم تصحابه دن نکیگی حضرت ساده جلان هو جنیل د ده ده د و جرنیلو او چه کلا رومیانو تپتا ہو رگی دا چې زمانگ ملته ده صحابه دي او دا مثال دلی ونو ده نو آغی صدا یو فکر و غم پیدا شد او یو سیگی با کم جے گی اگه زنگل دا غمل چه کم زنگلی ونو زنگلی که خسوکنو چه گی اگه که تش حیوانات او زنا هوری اگه زنگلو دا اگه اخلی او دن نکی گی چاورتوی یلی ونو دا که خوزنگلی یوبا خوری وی نا منگ با تاس رو شکوری چه منگ خوری او کنه منگ پا دیکی پناه اخلو زنګل دا د نګیګی جنیل جن د صحابه هغه تقریر کوي خپل عمل او سردا سونه خون به کاو اویا حشرات الارض والسبا اذ زنګل زناورو اذ زنګل زو حیوانات او درندګانو نهنو اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم موږ د پیغمبر صحابیو منګ د پیغمبر صحابهو منګ دن کې وو دې جنگل ته او د کفارو په مقابل کې د ته منګ مرچې جوړو فمن د عضد دې جنا منګ ته جنگل خالی کړئ او کو منګ دن نه او دې جنگل کې منګ څوک اوموند نو قطاللا او منګ با هغه زناور و جنو بس دا دغه تقریرو اغه جنگل چې هغه تقریرو کو لږو دې انتظار کې صحابه او جنل آن فان کې زنگل خالی شو غرار شو زنگل کی غرار شو مار خپل بچے اغسطے دے شرم خپل بچے پخلو کی اغسطے یو حیوان در اندر نقصانی شو خپل بچے یو طرف ته تجیو زنگلی خالی شو اغا عبادی اغی اولاد زنگل اکلی او اغا زنگلی اولاد عباد اکلی اغی دنرالل اغا زنگلی امرش جوڑی صاحب ہو او داغه زینا چې کافرو او تطاطوله کې چې په دشتو کې اوسېږي وایې زه دې زه زه له اوله اجازه نکې زممږ په سل اجازه کوي بهرال حدد س اغه زنګزکه چې اغه د الله او د پیغمبر د قوانینو پابند شو نو الله داغه حیوانا تابیکرو حیواناتی تابیکلی زکه او چاغه د الله او د پیغمبر د حکمونو تابې شو حدیث کراځي یو صحابیه پا آغا زنگل که خپل اخپل ملگری گر ورشو لارتی کڑا دا ای او زمریه و لا مخل ورگه وی او زمریه او زمریه زروانی مخپل ملگری سر ملاویگم و خوزمان آغا ملگری گر ورشو پا کم طرف لارشم موردیخین زکر کئی آغا زمریه اولو گیدو او دا آغا صحابی دل منی نونیو دل منینا د زمری کار د خوراک د زمری کار د سی ریکول بل ک انسان او کو حیواني غسی ریکای خو په حالت کې د دا ذا دم رحم راغې دم ن تدس په صحاب راغې چې د لمن نه د کمسنا او غیر روان کو چې ما په سیو قسم رازا او تو تو یو لار زې کې دوه لار جدا شوي او چې په کملار باندې صحابت تریو اغه اغه زمونه پرخود او داسه ته اشاره ورکړه چې پدې باندې ځا اوپر اسهابی اغلار اختیار کړه او لږ وخت پس هغه خلامل ګروسره ملاو شو داسه الله زکه چې اغه دا الله او د پیغمبر قوانین فزان جاری کړو خپل ځان ته نوک تیری خپل اولاد ته نوک تیری ها خپل حیا او غیرت او عزت ته نوک تیری خدای الله او د پیغمبر دین ته نن دا رای کاندامو ګورا نن دا نو حالتونو <سؤال> ګورا نو هغه سُن هدا شراوسي قرآن چې الله یفصلحوا بینهما صلحوا کیدر خلقو تر منزا د دې دوکسانو تر منزا او صلحوا بالعدل انصاف کوي او اقسطوا انصاف کوي بیا بل ادب داو چې خندا مکو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَاءَ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَاءَ يَكُنَّ خَيْرًا مِنُنَّ بعد خلق باؤزب خلق پور خان دیز زمان مالا گوڑا غریب دے جز دے داست دے داست دے آباد خلق اک آباد خلق لا نخلی تماشی پی خیغن دیم کئی محضور قرآن منسوسی حکم کلے چه مومن آنو زانتا مومن آنو آئے نبخان دی یو سړی په بل صلی پوری یو صلی مجال نشتا چې بل صلی پوری او د دی دا مجال نشتا چې بل خز پوری او خان دی ازا خیستای دا خیستا ندا دا دا کې کرا دا, دا آغا ما سره ګار دے دے غریب عجز دے بیخ پورے بیلاس ننا الله وی قریب اذا چاغه معتبر اغه خيستا خلچ خاندي اغه کمزوري کما اواغه بيوسه ا کمزوري خلغ تاغه نه پترجه کچت کما او ډير دغه شي وي تنزع الملکا او تعز من تشا او تجل اذا خد الله لاس کې دی ګوره ګاري چلیه ټانګا چره زم ما موټر کلاسه مکرو نا نا نا, نا. کې شدا کړه ولا موټر ستان والی او د سیکل وسمنه ختم کې او هغه دګارې په ځای هغه هغه لوی قیمتي غاری ورکی دادر په دات قانون دی نو الله وايي خندا خندا خندا به یو سړی کمزور دی اجز دی خو اس مناسب چداغه سره سوره احسان کیږي وکړو را بس او احسان چره بيځای الله نه بوزي دا یو سړی نو کوم له احسان وکم نه پخپل خصب کے خپل کاروبار کې خپل ځمېداري کې خپل نوکرۍ کې خپل ادارې کې خپل دکان کې د خپلوس مناسب تعاون د خلکو سره کوو بس موضوع ډیر دی کمزوري ډیر دی غریب اعلان ډیر دی اداغي یوځادې شتا په کاروبار کې ستا په پیشو کې ستا په داړو کې الله خیر زه پتره خیبانی ګوزی دا د احادیثو نصاب دیر دو صحابو دو بیتلمان ناگه نداس خلقو لوزیفی مقرر وی چوبه کتل حضرت عمرز جلان خوش کرده دو یو بڑای په نظر داگه آو داگه خزوا داگه محشوم پیدا که دا جناع او دا واقعا رازی او خلیفه ده وی دا جناع سره که دا زنانا وی اغلی پی چې چه دا بادشاہ ده وی دا دی پیدا کیگی یخنیم د خوراک سشتا دیمنا حزدی عمر لا د خپل کور نه خزم او او را وستا لګو خپل شپدا او ځان سره د خوراکي موادم را واغستید او هغه په اون هو له بیا شپې او ورته بابا با با چې کده سارجی ته برا شي ما سره بیت المال ته ستاسو ستادو کور او ستاسو مشم وظیفوتن خاو مقره دي تاسو نن نه حداسه اغی ز غربا او تا اون کړي او نک یو سړی لې دی یو سړی مزوره دی ی سړی ب سر یو سړی تیم دی ټکې د ل نو زه خله پور خاانې ممسی دا منګ ستاسو حق نو چې یو سرړ ب و سرې او ستاخواس کېږي ستا پهجیب کې دوروپ پرتی او د بل جز غې سر د ی وو په ټیکپته رک نه لږي دوړه خو تا د پې چې د جز دی غریب د ب و کم سے کم پهزرو روپور کغ په تو سوو کېڅګپ. اللہ با داغ دو سو پیوسکی تانا سبا ستا دو دو زر پزر لزر در کئی ستا کاروبار پود اگلو رکی خیر و برکت بکی چه تبارک اللزی بیده الملک نو مقصد میداؤ دا خانده خانده دی یو سر اجز ش خانده بانده که یو سر مازون ش خانده بانده که یو سره که مزوره خندا باندې کې یو سره بیګار شي خندا باندې کې یو سره پلوه او د باندې چتلال نو خندا په بل پرونه کې جزوته لایق دې مدرسې دی جز نا نا نا لا يسخر قوم من قوم اسا ايكون خير منهم قران من سوچې فې سلې دې امنګ لې دې سره گاډیو منګ ماشومانو چ په هغه سره سیکل <سؤال> وسمن کې دا اوه ګاروږي ګرځیدل نه هغه خلق د سیکل وسيب نكيږي ماته یاد دي اسم هغه چې د چا د سیکل وسنه کېدو هغه نن د لیکافټو د اغستلو وسکی دا سي حالت هغه رسولي الله دا دا الله قانون دي دا دا الله دستور دي چې عزت نشته دا خو ارکوول هغه سل دي تللو تللی اصل کامیابې او دو بقا چیز هغه دا الله کتاب او دې بې نظام پوره کول او د دې په قوانینو لکه صحابو په دې عمل کړو آغا آغا نن نن هغه کې نشته خدای هغه د هغه هغه کارنامې نن موږ پرونو کې موجود دي ار یو وي نوم زویل نوم ګم عمر سو کوئی خپل زویل سره نوم د موسیمان داسو کم نه وي چې زخل زویل نوم ابو جهل قدم سوک یا اب بغدم یاپلانهک زمیاپل علیکم صحابو ټیک دا باور کئ صحابو د کفارو بدو شو باور کئ د خلکو بدو شو ودا ډیر سخته کړي د سختي کې په خلکو دا کې دا کې اگر د تیر شو نن بل داور کې موږ داخلو روان دي هغه سلسله خو د صحابو او پروګرام اغه ختمې دوا نه دی الله دې موږ لا فدی عمل کوو توفیق مې سیږي چې کله دوو دو کسانو مرستې خلاف راغی مخکي کی ګبا راغی مرستې کوو او دویم قانون د دا مؤمنانو دالش چا پور بخواندونه څوره زمانه وسکیږي زبدا غریب اجصرا حتل وس کوشش کوم په خوراک کې په سکا کې په لباس کې په پیسو کې په ځه کې په اړ یو څو čas وسکیږي واخره سنت کوي کولونو په گرانو مخترمو آوریدون کو دا دی کسر دا میراویدو پتر یاد لڑی توحید و سنت کے ستھاوز مین اڈا پنچپیر سوابی من جانب زاہد و توحیدی دا موبائل نمبر دی صفر تین سو چودہ